A 15. -a scrisoare. Uneori mă gândesc ce mare o fi fost aceea marea și câte de mare de-a avut țărmul lumesc în deșerturi, sahare. Uneori mă gândesc pentru ce marinari din departare s-au făcut piramidele mari? Pentru care marinari? Sau din ce tainică neexprimare? Geometria gândită a devenit de piatră măreață și mare. Uneori mă gândesc, alte nu mă gândesc.